але щось стримувало, щоб піти до хати. Раптом дивна думка прийшла до неї. А що як пошукати дончину зірку? Кажуть же, коли людина рождається, то на небі засвічується нова зірка, її душа. Янгул дивиться на небо очима тієї зірки, казали – Соломіна бабця-мокрина. То де ж зірка? Її любого янголятка. Соломія пошукала очима, Намагаючись вгадати, Котра зірниця Соломійки молодшої. Може, ота чи та. Зірки безмовно мерехтіли, Мов, дражнилися. А ну ж не вгадаєш, і раптом Соломія побачила маленьку, але досить яскраву зірочку. єй бо, раніше її не помічала. Може, то вона? Ні, не дано людині того знати. Соломія ще раз глянула на небо і нахилилася до кота. «Може, тобі холодно? До сіни хочеш?» Кіт замуркав і торкнувся об її пальці. Шерсть його була холодною і начеб трохи мокрою. Заросився чи десь у воду вліз, подумала Соломія. Вона підвела голову, і раптом здалося, тисячі зір просяться бути зіркою янголом її доньки. Я вже вибрала, подумала Соломія, вже, бо вибрала, бо то нова зірка. Але що я можу знати? Проста сільська баба. Враз почула стогін. Господи, що то? Звір чи людина? Здалося, щось дивне, вороже наближається до їхнього двору. Ось-ось ступить за ворота. Вдивилася в темень. Ніде нікого. Але чиясь незрима присутність відчувається. Поспішно пішла до хати. Вже в сіннях, притулившись спиною до дверей, подумала, а може то стонав Степан? Розділ другий. Сестра? Дмилів. Дуже швидко і рано, ще й року доньці не було, Соломія зрозуміла, що її диво-дивне росте справжньою красунею. Ця певність дедалі більше зростала. Втім, кожна мати, особливо в ранньому дитинстві, вважає своє чадо. Та ще й, коли воно довгожданне, найкращим у світі. День за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем, а далі рік за роком поступово вимальовувався, витворювався Богом, природою, самою Соломійкою при захитливій і захопленій участі її матері образ і характер які не могли не викликати дедалі більшого захоплення. Про таке личко, як у соломійки, кажуть, що молодці викупане та росою умите. Сміхотливі ямочки, що з'явилися на щичках, робили його ще привітнішим. Великі очі ставали все виразнішими, а головне – із світло сірих, небесними, синіми, наче дві великі волошки над маковими квітами щік. Віями, як сказав одного разу тато Антін, можна землю заволочувати такі пишні. Бровенята, ще маленькими просилися у пісню. Щодо статури, то соломійка із пухкенької якою, здавалася на початку, формувалася у неходющу, але й не гладку дівчинку із гарненькими, наче вилитими вельми вмілим майстром ніжками, на які вона зіп'ялася за два тижні дорочку. Ще разючу Непосиду Соломіку відрізняла. Дивовижна цікавість до всього на світі. Це були природні запитання маленької дівчинки, яка пізнавала світ, про квіти, рослини, про небо і сонце, про тварин і людей. Але не ведимо запитання, котрі ставили в глухий кут батьків, а особливо маму Соломію старшу за те викликали довгі роздуми. «Соломійки-молодшої, наприклад, чому світять зорі, і на чому вони тримаються? Як же дме вітер, якщо ми його не бачимо?» «Зорі – то душі янголів, які оберігають людину», – казала мама. «І в мене є зірка». «А як же, доню?» «Яка?» «Того ніхто не знає». «Чого ж не знає?» «Так рішив Бог». «А мені так хочеться дізнатися, і мені хотілося би, але не Мона. А якщо ми Бога вельми попросимо?» «Так вельми, що боженці стане нас шкода, і він скаже, ось у вашій зірки». «Але тоді інші люди захочуть дізнатися». А ми їм не скажемо те, що нам скаже Бог. І Соломіка пішла до хати, і стала на коліна перед іконою Христа Спасителя, шептала прохання до Бога, підвелася з колін, повернулася до мами і сказала розчаровано: Боженько не хоче зі мною говорити, мама Соломія. Не знала, що сказати. Вона лише погладила доньку по голові. Соломійка підвела очі, такі як небо, у безхмарну погоду. «Він колись заговорить з тобою», – сказала Соломія-старша. «А коли?» «Як будеш слухняною?» Соломійка зітхає, але через хвилину забуває про свої питання – Прибігає до матері, торкає з рукаву. Матрусю, дивись на мою ручку, сів Петрусь. Примітка. Петрусь, сонечко, божа корівка. Спитай, щось у нього радить мама. А що? Що хочеш? Як же дме вітер, коли ми його не бачимо? Серйозно каже Соломійка до комашки. Та буде обов'язково. «Віддати її до школи?» – думає Соломія. Петрусь розставляє крильця і летить. «Полетів, полетів!» – плескає в долоньки Соломійка. Він спитає в вітру, от побачиш. Він уміє говорити з вітром. Соломійка просить маму, яка саме пере в білизну. «Я тобі поможу, добре?» «Добре. Вона помагає мамі терти, терти золою татові пічтаники. Вона геть до всього береться. Прати, лощити горох квасолю, різати зело, годувати курей і качок. Що б не робила мама, тато, дід чи баба, а то й братки? Золота дитина, думає Соломія. Десь після трьох років золотої дитини, Соломія-старша розуміє, їй не хочеться більше мати дітей. Вона каже про те чоловікові. Про те, що коли раптом народиться ще одна дівчинка, їй буде образливо, що вона не така вродлива і розумна, як сестра. Антін стоїть посеред їхнього двору. Думка жінки його радує. Не треба буде сушити голову над майбутнім приданим. Завше клопіт, як є дочки в хаті. Якщо ти так вважаєш, так, я боюся за нашу доню. Що з неї виросте? Як то що? Дівчина, потім у жінка, заміж вийде. За добро жениха, дасть Бог, ми ж таки не останні люди в селі. Доброго? Якби ж то доброго. Я хотів сказати багатого. Багатого? Ну, красиво ж у нас буде, дівка. І родина не дьохтем на лиці мазана. Мені страшно, Антоне. Соломія. Занадто вона красива і добра. Наче б. «Ангелочка нам біг послав, яка вдалася, ти он як її любиш, ну не хоч мати більше дітей, то й не тре, хлопчачі руки вже є, а дівки, як хоч, я чогось думаю, що тако, як наша Соломійка, у нас більше не буде, горниця до чоловіка Соломія, хай буде вона одна». Соломія сама дивується цій думці, ніби звідкись іздалеку їй послані. Та бажання мати лише одну доньку цю, яку вона безмежно так, що аж самій страшно любить, дивне і непереборне бажання живе в ній. Соломієчка навіть не міє довго гніватися. А коли закопилює губки чи опускає очка, то робить це якось так винувато-безневинно, що мамі Соломії чи бабусі з дідусем, а то й братикам,